Моторолер – різновид легкого мотоцикла, двигун якого розташований ззаду під сидінням. За розмірами, устаткуванням і призначенням моторолери бувають міські, туристичні, спортивні, гоночні, позашляхові, з великими колесами і з позашляховими протекторами шин. Моторолер – маневрений засіб пересування. Він може пройти там, де не пройде ні автомобіль, ні мотоцикл.